امالو نده. نا امالو نده. او دا شمانگو تا سی اوز دیان ده سی سیاسی، اجتماعی، فکری، اسکری او اقتصادی تا عملاتو پا دا بهر که لگای و لطاری و تحملی جنگو نده را بنده. نده دوست ده دخمن پی جندل انده انسانان و ترمنز ده ورس تراغی که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 نورته واي په شرق ته بحر الکاہل پروت ده کوم ځای پروت, پروت ده او غرب ته مدیترانی او اروپا پروت ده اروپا او مدیترانی سمندر دای غرب ده شمال ته شمالي منجميد بحر پروت ده. او جنوب ته بحر هند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 د فعالیت په لحاظ باندې هغه په دنیا کې تر ټولو خطرناک و دنیا کې تر ټولو ماجر عجوب اعظم نه هغه اروپا تاسو دغه غوړي د اروپا لدیزه یې د شروع کې کړه د استانبول د مشخصه نقطه نه ونیسو مونداسي یو برخه د روسي د غربي روسي او بیا هنده د شمالی اروپا نه سره تابع د ناروی او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 یوه وجه یدا د چرپا مساحت فلهاز وراد او خلک ورکی ډیر دي منلکفه نیواله تاسی ګورې ور د مملکتونه نکي نکي 200 ولایت تاسی د مملکتونه دی خو ته الجزائر ته ګورې څونو بیا نو وړو وړو وړو مملکتونه ته ګورې دی خو لیبیا ته ګورې دی خو وړو وړو مملکتونه ته مصر ته ګورې دی خو ته دا محدود وړو وړو مملکتونه ټول جزيره جزيره او له هر خانه ته وګو کې نو دغه خلک چې د مساحت په لحاظ یې زماکا واړه ده او د نفوس په لحاظ دوی قوی دي د صنعت او د علم په لحاظ باندې دوی قوی دي د دوی مشرانو لشرونو دا خبر ورپوهولې ده اکرمه د زيرو کالونه مخکې راغله سړي بجګړو زمانی نه د دوی مشرانو دا خبر ورپوهولې ده چې تاسې غواري دي بلان خلاصې دي لوګې نه خلاصې دي مشقت نه خلاصې دي د تنګ دستې نه خلاصې او د داخلي جنگونو نه نو په نور وروبلو سي نو وره عامه تخو دي خوږه لري لوې مملکتونه داونې سي ده ته سل فارډيک دسه له بي جګړو دپاره چې کله کلیسات عامه دګي نیوله نو بیا دغه زمانی پاپ د اروپا مشران راټول کړه او تویل شه تاس په خپل منځ کې سرهښتې هسته یو بلخوري جنگونه کوي شاوخه ته وګوره اسلامي مملک سومره لوې مملکت او هغه باندې ورسې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 د روميان د بلته د شرقي روم او د غربي روم, روم دي دي وكا او د شرقي چې اوس ترکیه ده د دې د سمندر د غاړه هیوادونو کغه سوریه او فلسطین شام او مصر او لیبیا او کل الجزائر او کل مغرب او حتی کدي خته ایتوپیا او حبشه و دا هم مسیهي دولت او قوي مسیهي دولت و نو دغه اروپا نه خپل تسلط دغه غاړه باندې د مدیتراني په جنوبي غاړه د هیوادونو باندې ټینګ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 ترغه ورسته بیا استعماری جګړې شو غوري ترغه ورسته د وسنۍ جګړې شو غوري چې آزادۍ او دیموکراسي او لیبرالیزم شکل <سؤال> کې چې دیخه ترغه لید <سؤال> او غوړې دم سمانان او معادلونه باندې دم سمانان او استمانه باندې خېټه واچې نو دا ټول ترغه اروپایان بدلت بس نه کول <سؤال> دی خو د امریکا سره لدلته بیا رېډ اینډینز ورته یا سرخ پوستي د هنديان دای ووژل په میلیونونو میلیونونو تبایک دي خدود امریکا یونی د جنوبي امریکا چورتاوي دي, دي جنوبي امریکا خلق د اکثر امریکا متوي او د لاتيني امریکا انده ذکر چې د لاتيني خلک د وسطي اروپا د شرقي اروپا نه د غربي اروپا خلق فرانسویان او اسپانیان او او انګريزان د لاړل د دښمنه امریکا یونی ولا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 حلال کرده روح ده. روحه ده. اروپا شرعه که بسد لیوان ده پر حلال ده. شرعه یوروب به نزای را کرده است در گرگان حلال. در دویم بر ازم ده. در دویم بر ازم ده گوری دادیانگورو وگی تشورتا ده. دا سیگوری دادیانگوروگی دادیانگوروگی دا دا هم دستی دا رازورندو کنه. پاسر پلان میویلندشون رازیب یا نرائکیی نرائکییش در سوکی تراغ دغه قلم مش په کوم ځای راوګرزو د افریقا بر اعظم شامل دی مدغسکار د دغه جزيره دا د افریقا بر اعظم د افریقا بر اعظم حدود دادي چې شرق ته بحر او بحر احمر پرته یې سره بحر او آسیا پرته دی او بغرب ته او روپا پرته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 اَرُوپی رو بهشه و أو افریقی ن unaware بایدن اُ انسان ار باید خارج ارلاو طرح‌تا بعدد Tolkienا مکفا supports انسانه و س Спасибо simple و ملكزی و اصلی و تا با با désات مست到 pieces برای統 باید ، آجس با دیارت ترلیت چاها بیں antigان نائد و استرلیت بایدا الاران آش فیلان دست spel، الان مخ ports Go Secretary باید کار روز ну فکر روزی نائها تاټو او د تمدنونو دي او د جنگونو هغه مرکزی سیمه د افریقا د آسیا او د اروپا مرکزی سیمه دا خضربر اعظم شوم سلوبر اعظم دغه تا د امریکا د ټولو امریکا د شمالي او جنوبي دوړه امریکا ګانل خو د دوه هوادونو یاد داسي بوله دنه تقسیم شويده کانادا او د امریکا متحده ایالاتو يا ولايات او مكسيكو کومې په شمالي امریکا کې حساب کې د مور سره بیا د ایواز د وطکی او جنوبي امریکا بیا خواته د د وینزویلا د کولمبیا د برازیل د پیرو د چيلي د هولواي د ارجنټاین د د هیوادونو دي بي.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 غربيه هواد مثال في اسلامي هوادون كي منغوتاسي داسي قال كول المغرب و اسغوري المغرب دالت في اسلامين ليك دي افريكا دي شمالي افريكا فاخر اخر يعني تردير اروپاي مملكتهم دي غربيه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 دا یی د شرق دی د د مکانه د مدینه نورو له بناعام د خپل تمدنه او جبهه او دین او وخت او فرهنګ او تاریخ په لحاظ غربیان واقع ده همدغه رقم ته په مغرب کې یا شمالي افریقا په غربي مملکتونو کې ستر ډیر روپي مملکتونو ورته غربي ده خو د شازندانه راز په شا غرب واقع دا. سامانونه په ځین کې ده نه بالکل یو شرقي هواد غي په شرقي تمدن غل شرقي حسابي نو دا دغه فرهنګي ديني او اخلاقي او ټولنیزي او ژبني اعتباراتو په بنا باندې ده تاسو نو استرالیا په صيام برازم شي و هم شي آسیا یو اروپا دوا افریقا درې امریکا څلور او استرالیا پنځه اوکه امریکا غان مرتب وکونه دا و بیا دا بشپکشي بل بر اعظم چې ما په کې نه را خو دې کې شو کوره په کوره کې په دې ځکه چې دلته د سپينه غچ در تخکاری دې په دې بخ کې برخه در تخکاری در دا, دا څنګه چې په واور او په خاله د وکنګل د انسانانو گزارال تپکنه کی ده مبا هواه مله دی وجه نشه ما مخ کې تاسو درته شروع کې ویل چې تو دوه کافی ده کافي روانه وبنسته ده او پستاز مکنسته پستاز مکنسته ده چې څه پیو کړل شي مناسبه تو دوه خنسته چې واده دی وکي روانه وبنسته ده چې فصل او د دې مشکل ده او د دې ټول مشکلات وجده چې الته د لمر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 نو اوس که څوک په تنادر نو کوي چې اسیا چیرته پراته ده چې په ورته وایم چې شرق ته بحر قاہل پروت دا. دا. اروپا دا. دا. او مدیترانه راته ده او افریقا یا سره بهیره پروت ده شمال ته شمالي منځمت او جنوب ته بحر هند او کسرته چې اروپا چیرته پراته ده نو اسیا پروت ده شمالی لانتیک پرو او شما شمالی منجمیت بحر پر او ج مدیرانه پرته ده چې ترشا بیا افریقا ده او چېڅکه افیقا چېرته پرته ده مای منږه کاړی پ کې سره وست نه بیا ور چې شر سره بهره اوسی او بحریهن پرده او غرب شمالی تللانتیک پرو ده او شمامالته مدیترانه پرته ده چې ده.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 نودای اقا حد بنده